След вчерашните сблъсъци на магистралата между протестиращите горски служители, протест спряно от джандармерията, с отвеждане на синдикален лидер, с белезници за сведения и връчване на полицейско разпореждане, което според МВР е не е арест, а отвеждане за справка, и след среща с земеделския министр Георги Тахов за индексация на ниските, според горските служители, заплати от 1300-1400 лева, днес протест. От 11 часа пред Министерството на земеделието няма да има, няма и да има блокаж на движението по булевард Христо Боте в София. Протеста се отлага. Какво означава това и а какво всъщност е постигнато като споразумение след вчерашните събития? Добро утро на Валентина Василионова. Тя е председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието на КНСБ. Здравейте! Добро утро. А, сигурно ли е, че няма да има блокади нито в София, нито по която и да било магистрала в страната? Така. А, за магистралите в страната мисля, че не мога да поема всяк такава отговорност, но да, нашия протест, който беше планиран за днеска от 11 часа в центъра на София, се отлага, защото вчера след повече от 2 часа абсолютно интензивна тежка, но полезна среща, ние успяхме да постигнем до... несериозни постижения, особено за хората, които са в нискодоходните категории, работещи служители в системите на Министерството за земеделието. и в частта гори споразумението, което бяха постигнали колегите по отношение на горските служители, също мисля, че е удовлетворяващо, тази среща м, трябва да кажа, че даде резултат, защото имаше много м, активно, активна загриженост от двете страни – взаимно изслушване и взаимно слушане и много свършена работа, която трябва да даде резултата още този месец в заплатите на хората в този месец. А, това което договор, нали е... 15% за горските служители, където заплатите сигурно са по-ниски и 20% за дирекциите по земеделие, това а... ли са цифрите, които постигнахте като част от споразумение? А, така, първо трябва да направим разлика между двата, двата субсектора там където говорим за горските стопанства и там където говорим за системите, mm -hmm. къл, които са областните дирекции по замеделие на Министерство на замеделието, изпълнителна агенция борба с градушките и изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Те са, м -м, едните са търговски дружества, другите mm -hmm. са а, държавни а, служители и работещи в а, държавната администрация, но и двете, и двете категории а, работещи, средните да им работни заплати са от порядъка на 1600-1700 лева. Това е, това е така, защото от години има изоставане във възнагражденията на тези хора. И а, с последното увеличение в бюджет за 2025 да година което беше почти 5%, по-малко от 5%, тези хора не можаха да получат никаква адекватна индексация на работните си заплати. Напрежението беше много сериозно ескалирало и а, тези срещи, които водихме в петък предварителни и вчера а, на ниво министър и президент, и президент на КНСБ, успяхме да договорим именно тази индексация. 15% ще да бъде увеличението на работните, средно, нали пак казвам. Да, да разбира се. Да, в, за работните заплати на работещите в област в, в изпълнителна агенция, борба с градушките и, аква, и рибарство и аквакултури и около до 20% за работещите в обзните дирекции по земеделие. Като тук искам да кажа, че ние не говорим за тези 15% като ам, а, плоско, плоско увеличение, а ще бъдат огледани работните заплати на хората а, човек по човек, така да го кажем и за да се за да се избегне и да се преодолее онази дълбока диспропорция във възнагражденията, за която ние говорихме миналата година. Така че работещи примерно в, в, в Врата или в Варна, които работят на най-съща работа, да нямат а, големи разлици в работните си заплати, както и а, работещи експерти и служители в различни системи на министерство, но изпълняващи една политика, да получават различни възнаграждения за труда си от порядъка на 600-800 лева разлика. За тези диспропорции ние алармираме много отдавна. Миналата година се на това да го направим. Се опита и изпълнителната това, това да го направим не се получи. Но сега с, тази, с този подход ние смятаме, че ще можем да затворим да затворим освен да вдигнем заплатите като да ги отлепим по някакъв начин до дъното. А, колко са, да, кажете, наистина конкретно за държавната администрация в а, земеделието, колко са приблизително средните заплати? Там ще ви кажа защо ви питам. Защото ако те са твърде ниски, рисковете от корумпиране на тези служители вероятно нараства. Когато говорим за администриране на земеделието като един от най-субсидираните отрасли с Европейски фондове и средства. Чудесен въпрос. Само да кажа, че хората, и служителите и работещите, за които говорим в тези агенции, това са работещи на терен, и при тях корумпирането, да ви кажа, е невъзможно, те са експерти, които изпълняват изключително отговорна а, а, работа. С като предоставят съвети, услугват, услужат, служат на граждани и на замеделски стопани. И да, в областните дирекции средните работни заплати след увеличението, което ви казаха от 5% през месец май, е 1700-1730 лева. В изпълнителна агенция Борба с градушките, където работят физични метеорологи. И ракетострелци, да не забравяме тези, с които са отговорни за преодоляване на климатичните а, процеси. Там работните заплати са, меко казано, а, унизителни. 1600 лева е за специалист с висше образование, инженер, физик, метеоролог и около 1200. 30 лева е а, работната заплата Ясно, на сериоз... ракетострелек. Стр... Да. Ракето Ясно, а... сериозни диспропорции, а, които вие се надявате да се преодолеят с това споразумение, което, както разбрахме, чакате да бъде оформено и в а, решение на Министерски съвет. Благодаря. Валентина Васильова, председател на Федерацията на независимите синдикати в замеделието, на КНСБ днес а, няма да има блокада в София а, и а, протеста спира в очакване на а, тези решения на Министерски съвет, които да запечатат споразумението, постигнато вчера.